koji treba, koji su spoznali istinu, koji treba da dostave ljudima hak. Zaboravili su šta, znači grip. Zaboravili su i da gri krani ima. Zaboravili su da ima kabl. Zaboravili su. Wallahi mi smo zaboravili na kabl. Zaboravili smo na kabursko iskušenje. Mislio zaboravili Hvala pa nam je imam, hvala pa nas od i tijela. Imam, tijela. Imam, ne može razum da pobjedi. Ne može razum da pobjedi. Ne može razum da pobjedi. Prva stvar, zbog koji će ljudi biti kažnjavani na svom kabu, je širk. I vidimo ljude, dakle ninovi, koji pod plaštem islama, hoće da nam provuču širk. Sa dobrom namjerom, sa dobrim mijetom, najgore djelom, može da se uradi kod njih. Kolega stvar u kojoj će čovjek biti kažnjavan u kaboru je nifak, nisemjerstvo, neiskrenost. Nekaj ljudi koji se pokazuju, i druge od svojim dobrim dijelima, uljepšavaju ih i umanjuju svoja loša, pravdaju svoja loša djela, praže da se sve zasluge pripišu nima. Vrati mu je bacio kamen na glavu, kamen na glavu. Jese da ho, razseho. I on je smrskao mlat, glavu, mrskao glavu, mrskao. Pa, pa će se reći zemlje? Sakupi se i pritisni ga. Pa će ga zemlja stisnuti dokle da će mu se kost sti, preditati. I držao je kuku u svojoj ruci, kojom mu je probio u šarširu ili čupao Obraze i vidicu i koštizano tako što nije ga u potiku ubio bi mu potiku ubio bi mu se poznaje ki sallallahu alayhi ve de lude koji čupaju svoja lica i svoje prsta pakali nokti svoje Allah mu torizem i nije prestao i nije bog podatio ja iz sredo sudnijeg dana ja iz sredo sudnijeg dana ja iz sredo لو كتك كابوس ككازنا ابي كانه ابو ثنيكا صلى الله عليه وسلم ثنيكا صلى الله عليه وسلم يسمعك غوري وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خلقكم من نفس wa khalak minha zaujah wa bth minhuma rijalanan kathira wa nisaa wa attaquu Allah الذي تساءنون به wal arhama inna Allah kana عليكم rقيba ya ayuhal ladzina aamanu attaquu Allah wa koolu qawla sadeida yuslih lakum a'ama lakum wa yagfir lakum zunobakum wa min yutai Allah wa rasulahu faqad faz fauza عظima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 zbog kojih će čovjek biti kažnjavan u kaburu. Pa kaže koji su razlozi zbog kojih će ljudi biti kažnjavani to jest stavnici kaburova. U svojim kaburovima. Na to se može odgovoriti na dva načina. Općim i posebnim. Što se tiče općeg odgovor bi glasi ovako Oni se kažnjavaju zbog njihovog nepoznavanja Allaha i neznanja džehla Zbog toga što su zanemarili i propustili njegove naredbe i što su mu bili nepokorni i grešni Jer Allah neće kazniti dušu koja ga je poznavala, koja ga je zavoljela i koja se pokoravala njegovim naredbama. I koja je ostavljala ono što je on zabranio, niti tijelo te duše neće kazniti. Nikada. Kažnjavanje u kaburu i na hiretu je vid izljiva Allahove srđbe i lutine na svoga roba. Pa koga razsrdi razlut i u novom svijetu a zatim se ne pokaje i umre na tome biće kažnjan u berzahu biće kažnjavan u berzahu onoliko koliko je Allah ljut i srdit na njega kažnjavani u kaburu je zbog grijeha učinjenim srcem okom uhom ustima jezikom stomakom stidnim mjestom to jest organom rukama nogama i cijelim svojim tijelom. Prva stvar zbog kojih su ljudi biti kažnjavani u svom grobu je širk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adaban hunni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghaira al-haqqa 'an ayatihi tastakbirun." Spasite sada sebe. Spasite Danas ćete biti kažnjeni, kaznom poniženja. Zato što ste Allahu govorili neistinu, zato što ste se oholili o njegovim dokazima. An naru yuraduna 'aleha ghuduwan wa 'ashiya. će biti izloženi i jutrom i navečer. A kada nastupi trenutak neizbježni čas Da suđi dan, adkhilu ala firauna ashad al-azab, ufidit sadbani ka firaunove, u još težu, žešću kaznu. Zato braćo, čuvajte se širka. Čuvajte se širka. Kao što vidimo, ljudi se kažnavaju u kaburu zbog širka. I vidimo one koji pokošavaju uporno da ka mimo firaunov isladbani I mimo kršćane jevreja za koje je poslanik s.a.v. rekao u virdostvenom hadithu kada je zašlo sunce i čuo glas, poslanik s.a.v. kaže ovo su jevreji, kažnjavaju se u svojim kaburu. I kada je poslanik s.a.v. prošao pro šest, pet ili četiri kabura, kako je došlo u rivajetu, pa upitao ko su so ovi ljudi, ko su so ljudi koji ovdje liježe. Pa su odgovorili, to su so ljudi koji su umreli za vreme išrak, u vremenu no kada se činio širk. Pa je poslanik s.a.v. rekao, Da ne znam da se te vide umrnete za mo Ljubi Allaha da čujete ono što ja čujem. I zaista ovaj umeće biti ispitivan u svom kaburu. I vidimo ljude, akle ni novi koji pod vlastom islama hoće da nam provuču širk sa dobrom namjerom, sa dobrim niyetom, najgore delo može da se uradi kod njih. Gore nego da upiše sa svojom majkom širk Allahu subhanahu wa taala, nego prostim sa dobrim niyetom može. Može? Kod sektasa kod kojih djela nisu dimana, može. Kod sekta se koji kaže da jedno, djelo ne utiče na iman Radi što hoćeš Ako ti je srce iskreno Može A kada mu pitaš mogu li budu da učinimo u ime Allaha Najježi se Njegovi sedbenici samo što te ne zadave Ako bi postavio to pitanje Mogu li da novac Da na na tu novac Pa da izgradimo kuće i etimima Da izgradimo džamije K Ne može To pitanje ukazuje da si veliki neznorica i veliki grešniki A Treba da zediš u zadnji saf Ne može, nema šanse A, a širk može. Širk može. En teđe ala lillahi nidden, vuhu halakak, da Allahu pridruži druga, on te stvorio. Odgovor paslanika, sallahu a sallam, u redosanu hadisu, kada ga upita na ishab, ko je vrijeh najveći? Najveća šteta širk. Viče ljudi kažnevali zbog širka. U svom kabru. Zato što ste Allahu govorili neistinu. I zato što ste se odopazili onih im. Um, oh, ljudi. I kad ljudi, sajđu Cetir ja Ahmed ibn Hamdallah. Jo namo nezda sejma, on kaže inse konsenzus se, džmaom, kažem, se je na tome da to ne može. Ne, ne, ne, ne, ne. Ibn Olai, ibn fulan, ibn Ona, to dozvolju. Samo što kamene ne pada na nas. Sa druge strane se stvara druga jedna mana. Druga jedna mana. Ti momci koji treba, koji su spoznali istinu, koji treba da dostave ljudima hak. Zaboravili su šta znači grijeh. Zaboravili su i da gdje kranji iman. Zaboravili su da ima kabur. Zaboravili su. Wallahi, mi smo zaboravili na kabur. Zaboravili smo na kabursko iskušenje. Mi smo zaboravili. Pa on mi je iman, pa nas vodi tijelo. Ne može razum da pobjedi. Ne može razum da pobjedi. Druga stvar, zbog koje će čovjek biti kažnjavan u kaburu, je nifak licemjerstvo neiskrenost rekao Allaho poslanik sallallahu alijen salam a ako je bio dicemira reći će čuo sam ljudi da nešto govore pa sam i sam ja to govorio ne znam te ćemo oni reći to jest meleci munkir nekir mi znamo da si to izgovarao pa će reći zemlji ili temi i sakupi se i pritisni ga spoji se Pa će se reći, zemlji sakrupi se i pretisni ga. Pa će ga zemlja stisnuti dotle da će mu se kosti preplitati. Dotle da će mu se kosti preplitati. Biće kažnavan tako u svom kaboru sve do ga Allah ne oživi. Ravahu ter mi viju, a ne bih urejve. sahih. Dakle, kosti će da mu se da mu prolazi jedan kroz drugu. Kosti će da mu se prepliču. I kažem, braćo, za svaku stvar koju treba čovjek da uradi, pred sami taj čim, pred sami taj postupak, treba da postaviš sebi pitanje zašto. Treba da postaviš sebi pitanje zašto. Zašto sam sviio za kompjuterom? Ako sam sviio teko onako, nemam neku, neku namjeru, čekaj, grije. Čekaj, grije. Upitaj sebe zašto. Da se više pitamo zašto, mnogo bi nam bolja dijela bila. Ali u prvom tome što mi Malo sebe postavljamo ta pita pitanja. Zauzeti smo nekim drugim stvarima. Nekim stvarima koji nas se zabavljaju, koji su lagane. Nema puno muki o njima. Dakle, ljudi koji se pokazuju, obovještavaju druge o svojim dobrim dijelima, uljepšavaju ih i umanjuju svoja loša, pravdaju svoja loša dijela, traže da se sve zasluge pripišu njima. Oni koji voli da pričaju, da pozivaju ljude i da im držaju drsove, ne u ljudima, neokim ljudima koji ne mogu prepoznati da su oni stvari također džahili vole rasprave vole da budu gornji da ih drugi sluša vole njegov jezik je toliko fleksibilan da bi im žene mušniki nje zavidile a kada u pitanju Koran arapski jezik i da ne pričamo nema ih sabah umrao godinama sabah izgubio svoju dušu godinama a prvi u rasprave prvi da drne drsove prvi da kaže ovo je nevala Ovaj ima tu i tu i manu. A udru To su ti koji smetri za davu. I to ta taj problem koji treba da se iznese da bi ga rješili. Da bi ga rješili. Da se spasimo kaburske kazne. Jer bilo toga što imamo probleme u davi zbog toga. A? Čeka, ljude, kaburska kazna zbog toga. Zbog neiskrenosti. Poseban odnos prema sjeromašnim muslimanima. Iako imo i vjeru. A poseban odnos prema bogatim muslimanima. Gostoprimstvo. Eko lomar manje vere. Treba se pokazati pred njima. Oni su bogati muslimani. Imaju uticaj. Treba skupiti pojene. Treba se kupiti pojene. Treba se kupiti pojene. Nema uživljavanja suneta koji su malo nisu teški, a pravi je kada više ženstvo u pitanju. Pravi. Ima svoje obaveštajce na socijalnim mrežama koji ga obaveštavaju redovno ili se je pojavila koja nova žena koja se pokrila i koji su roditelji izbacili na ulicu i koja nema krovna glava da bi on iskoristio tu svoju zlatnu priliku jer ona ne poznaje nikog nema nikog da pita kakav je taj čovjek koji se, koji se nudi nema nikog da pita i to je njegova zlatna prilika jer ga niko neće pitati kako i zašto ona je odbačena nema zaštite to je njegova zlatna prilika da svoj svoje socijalno, evropsko, socijalno, njemačko i francusko, austrijsko, iskoristi da ima nešto kad se vrati na odmoru. A udu bilah za blud. A udu bilah kakav zulu. Kakva nepravda. Jadnici. Allah i jadnici. Može Allah svakog da iskuša. Allahom je sačuvana sa ovakvog iskušenja. Kogod to upadne, to su jadnici. Bojte se Allah. I bojte se kaburske kazne. Bojte se Laha i bojte se kaburske kazne. I ne otežavajte ne otežavajte da ne koristite islam za svoje gluposti. Ne stavljate ružnu sliku islamu, jadnici. A ako se ne bojiš kabura i Laha, imaš li čerku? Imaš li sestru? Imaš li čerku, imaš li sestru? Treba da se priča o ovom problemu. Treba da se stane na kraj tome. Jer te žene ne znaju da svako može da pusti bradu. Ne znaju. Ne znaju da svako može da pusti bradu. To su početnici. U čim očinima smo mi ashabi. A ne znaju da svako može da pusti bradu. Ne znaju. Jedino rješenje je teuba. Teuba pa da Allah te uzdigne. Pa te zavole ljudi. Znaj da kod Allaha nemaš kabuha. I da te čeka kaburska kazna. Obećanje od poslanika, sallam, koji samo hak govori. Koji samo govori hak. Koliko je takvih žena. I kod Novotar, i kod svakakvi. Zato što on nema gdje da troši socijalno. Previše mu života lijep. Puno ima vremena. Nije zauzeti učenjem. Puno ima vremena. Obaveštajci. Ko mu prenose vijesti. Ludi, koji se prikazuju. Žele da se pojave u što boljem obliku. Ne bili se oženili. Ne bili a, osvojili srce žene. I žene. Ko su sve spremne da uradi od islama. A radi udaje. Sve. Spomenešeni kap trese se kao da je neku u šteker. Ali kad treba da se udaka se pojavi neki izgodan mladić. Sve mu se pokoravaju. I šta se desi? Čeka trenutak slabo od svog muža. Prvo priliku da, da digne ni kap. Da obuče štikle ako treba. Nosi ni kap, a djete izgleda kao mohikanac. On je ljudoždari sa novom frizurom ko kokot. Nosi ni kap, a djete izgleda kao kao A udu bilja. Treća stvar, laž. Laž, braća i leži u hadith Bukhari od Samura i bin Đunduba da je poslanik salallahu alaihi salam da a mu pokazati ljudi na Isra'u u noći Isra'a da je vidio čovjeka koji je ležao na svom potilku a drugi čovjek je stavio nad njim a? i držao železnu kuku u svojoj ruci koja mu je probio a? u šar širu ili čupao čupao. čupao obraze i vilicu, i koja stizala tako sve do njegovog potiljka i probijao bi mu potiljak. Pa kada to učini na drugu stranu, ova prva strana zraste, zatim se on ponov vrati na ovu prvu stranu. Pa kada je poslanik, sallallahu alaih sallam, upitao, bilo, ko su ti ljudi, mu to je lažljivac, čiji su laži, ljudi prenosili, pa je on natovarano njima, A to van lažima koje dostižu horizont. Ono što se vidi radićemo se do sunjeć dana. Kaže poslanik sallallahu alejhi I drugom rivaytu čupamo a vilice čeljusti, nos i oči. Ovo je hak. Ako ne vjeruš ovo, ti nemaš ništa sa islamom. Ako čvrsto vjeruš, nemoj više da lažeš. Nemoj više da lažeš jer se pozivaš na čovjeka, poslanika, saljallahu alayhi wa sallam, koji nikad nije slagao. Koji nikad nije slagao. I oko tebe su ljudi koji pokušavaju da ga slijede. Nemoj da lažeš ni u šali. Stroga zabrana onaj koji izmišlja da bi je zasmijavao drugim. Stroga pretnut poslanika, saljallahu alayhi wa sallam, pranesena. Nemoj da lažeš jer on opet slaže. Nemoj da lažeš jer on opet slaže kao za inak. Nemoj da lažeš. I ono ponovo kao za inat. Kao za inat, laže u šali i to je normalno. To je normalno postalo da se laže u šali. Čovjek ne može više ni do po mene, jer ne smije da pomene pred svima. A toliko se to često puta desi pred drugima. A sjela traju tri sata kača na do po mene. I oni koji lažu, a govore istinu. On ispriča detalj koji je istinit. A prikrije ona i koji stvara pravu s likom nje. Pravu sliku on njemu stvara. Taj detalj. E on baš taj, taj, taj detalj prekrije. I kaže ona koji stivit, ali stvara drugačiju sliku. I to je istina. On reka istinu, ali je lažljivac. Zato što je prekriju istinitu sliku. I to je druga, druga, druga vrsta. Onih ljudi koji lažu. I ove ljude čeka kaburski, kaburski adab. Allah ne mu stanu, ne stida od stvorenja četvrta i peta stvar. Ostalanje Kur'ana nakon izučavanja istok Prespavljivanje oboveznog namaza i prespavljivanje oboveznog namaza. Dođeo smo do čovjeka koji je ležao, a drugi čovjek sta, stajao nad njim sa velikim kamenom ili sahra. Sahra isto znači stijena. Glavno, kamen je bio veliki. Sa velikim kamenom u rukama. Zatim mu je bacio kamen na glavu. Fe jethlehu ra'esehu mu je smrskao glavu. Zatim bi se taj kamen i ovaj bi otišao do njega. I dok bi se on vratio njemu, glava bi se opet zacilila. I zato bi on to ponovo učinio. A pa kada je poslanik s.a.v. upitao ko je taj čovjek, Džibril odgovorio, to je čovjek koji je uzeo Kur'an, a zatim ga odbio. To je čovjek koji je uzeo Kur'an, a zatim ga odbio. I koji je prespavljivo propisani namaz. To je namo ani salati al maktube. I kod Buharija, Rivat, Kaže ono što se vidio je čovjek kome je glava smrskavana je čovjek koji je naučio Kur'an zatim i noću spavao i ostavljao bi Kur'an a preko dana ne bi radio po njemu. A Ibn Hajar kaže ova pretnja ulazi pod nju potpadaju i oni ljudi koji ostavljaju namaz u džematu. Dakle je upozorenje za sve nas. Rad po Allahove knjizi. Rad po Allahove knjizi. Čita se Allahova knjiga ili se uopšte ne čita. Čita se Allahova knjiga Ili se uopšte ne čita. Ali mnogo se spominje nešto o Koran. Mnogo se spominje, puno se ono musta, te riječi. A dijela je ovoj upozoranje nama. Svima nama. Niko ne može da kaže suprotno. Niko ne može da kaže suprotno. Koliko je u našim srcima Koran i u našim djelima. I druga stvar, prespavljivanje namaza. Za one koji prespavljuju saba, neka znaju da ih čeka ovakazna spreman cijelu noć na internetu da sjedi. Nije mu teško. I nek mu pukne glava sve te dana poslu. I neka bude nervozan do te mjere da ne može ni boje mozda da prepoznaje više. Ali spremanje za sabah toga nema. Saba ga ne zanima. na zanima ga saba. A prvi je kad treba nešto da se zabušava, prvi je da priča o manama, pa nekaj to je juče. Prvi je da obara autoritet i tako dalje i tako dalje. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نصلي و نسلم على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والسلام تسليمن كثيرا شيء استيسر ما استوار نواجه نراتونا <سؤال> نواجه نراتونا وموكراسي اي نواجه ريجي Inna, inna kebir, wabila, ma, la rivaaya, pasanik sallallahu alayhi wa sallam kaže innahu ma sa la yu'alvi ban oma yu'alvi bani fi kabir wa belah wa innahu le kabir kana ehaduhuma la yastatiru min baulihi wa fi riwaye al baul wal kana l-akharu yamshi bin namima kaže Pasanik sallallahu alayhi wa sallam zaista salli kajnjavai a ne kajnjavai se zbog velike istuari naprativ ona velika to jest velika kod Allah pravi nije se pokrivo dobi mokri to jest su estirno miesto nije se skrivo A drugi bi išao sa tuđim riječima. Avret nije pokrijevao svoj avret. Nije imao stida. I treba da znamo da su avret naših žena i naš avret. Avret, stidno mjesto, stidna mjesto. Tvoje žene je tvoj avret. Treba da paziš. Avret svoje žene. Svi treba da pazimo to. Treba da imamo ljubomoru. Kako si mogao da dozvoliš da tvoja žena stavi svoju sliku na Facebook gdje se vide oči? gdje se vidi lice. Kako si mogao to da dozvoliš? Ako ne svoju, onda drugu sliku. Sliku duge žene, koja je našminkana i dotjerana i slično. Ona otkriva avrete duge žene. Kako si mogao to da dozvoliš? I to je jedna od tipičnih postupaka na Facebooku. Koja su proširena na Facebooku. I ne samo to, bracio. Kažu islamski učitelji žena, rteberuč otkrivanje ne ne bira, ne biva samo otkrivanjem robe. Kažu islamski učenjaci, kad hodaš, može žena da da da da da upadne u teberuč. Svojim glasom zavodi, može da upadne u teberuč. I zato kažu žena sa ženom na ulici ne smije da se zagrli, ne smije da se poljubi, sestra muslimanke. A neki stavljaju, a stavljaju parove. Parove. Tamo muškarci koji žele da su žene stavi par. Čovjek sa vradom i žena sa likabom zagrljeni glavu uz glavu. I to je te teberuč. I to je fitna. I zato će se odgovara u kabur. I zato je možda da se bude každeno u kabur. Predstavljaš muslimanem. I ono, te iznosiš. Ko se slikao na taj način? Upozori ga, ali ne širi te slike. Ne stavljaj na svoj profil. Kako je to ponašanje Allah il Mustajanu? Ljudi koji nose Teohid, tamo neko presedi, znate sa čim? U rukama. I kažu, nije, nije musliman. Zašto nije širk nije poznao Teohid? A ti koji znaš Teohid, tako se ponašaš. Nemoj pred njegov ništa da pričaš. Pogotovo ne o učenim. I nemoj nikor da govaraš u mojem prisustu. Ahlat, edem. Ljudi koji nose Teohid, treba ome da se priča. Braca koji su gorla Teohidu, previše su bila napadana i nisu imali vremena da ome da pričaju a treba ome da se priča na čemu se zasniva naši slami i naša prijeteljstva na čemu na mimet prenošanje tuđih riječi da bi sebi obezbijedio pristalicu ha? osoba koju mrziš i dođe treća osoba koja ne mrzi tu osobu i ti preneseš riječi ove druge osobe koju ti mrziš أبي غيون زمرزي أبي غيون زمرزي أبي دبي أشتا أبي دبي أشتا أبي دبي أشتا جسد ميمونة مولاة النبي أن النبي قال قال لها يا ميمونة أشدد عذاب القبر من البول والغيبة رواه ابن سعيد وإسناده حسن فقو سيبرناسي براتشو حديث أو بقرن نكتما je poslanik salava sada vidio ljude koji čupaju svoja lica i svoje prsa bakarim noktima nemoj neći ja maržnja prema nekom da te zavede da, da prenosiš tuđe riječi na sebi stvaraš skupinu partiju namime kazna u kaburu je ne ovo je najlakši način da se dobije kaznu u kaburu kažu islamski učenjaci najlakši način da dobiješ kaznu u kaburu ghibe namime Samo dvije-tri rečenice i halas. Dobio si kabursku kaznu. Dobio si kabursku kaznu. Samo dvije-tri rečenice. Oni se kažnjavili ni zbog ček drugog, no zbog toga što su išli od čovjeka do čovjeka prenosili riječ. Kaže poslonik sallahu alayhi sallam. Ni zbog čeg drugog. Nema drugog prekršaja. Druga stvar gibet. Druga stvar gibet. Kaže u drugom rivajtu O'me l'aharu jo'alzebu filozhiba. Što se tiče drugog on i kaži njava zbog ibeta i on stigne da tamo govara i da otkriva mane čovjeku na drugi kraj zemljine kugle a oko njega gori ljudi oko njega gori ljudi težek stanje. a on tamo priča nekom s druge strane čekaj ovo nešto nije, nije jasno. Zna, mi jasno za nisu su preči ovi koji su koji su bliži tebi ti si krenuo od, od pozadnje neštiman. Znači u čemu se radi? Oko njega su njegove pristalice. On, on poziva na dobro odvaćao od zla. Pa ako zivaš pod na dobro odvaćao od zla, zašto svoje drugove ne upozoriš? Zašto ne proviriš srbe? Svoj svoju ženu, njihove žene, njih! Našao si tamo s druge strane. Ili njeko ko se trudni da radi za lahav din, ti si našao o njemu da pričaš. Kakva je to grevota i džarimet? Kakva je to i džarimet? Kome onda zaštićen čast, ako nije njima? Ljudima koji radi za lahov dim? Kome? Otrov. To je otrov, braću. To je otrov. I on to radi, braću, hiruški precizno. Hiruški. Ne smije da osjeti ovaj što ga sluša. Nijednom trenutku da šta mu je cilj. On mora da mu sakrije otrov u med. U med. Njegov hibet i nemimet je odrazda. Ja on ljubomoran da on vjeru, to je njegov libet. On će mu istaći neku kopaće, kopaće, sakrit će njegove vrline i istaćit će mu neku grešku koju možda da ima. Svi ljudi ima i greške. I on to radi precizno, doktorski. doktorski, Dok Allah ne odredi drugačije. Dok Allah ne odredi drugačije. I čovjek kada ostavi braćovicu i džahilijet, ulazi u islam. Odbacuje ga njegovo društvo. Odbacuje ga njegovo pleme. Svi ga odbacaju. I treba da dobije nove pomagače. Novu bracu koji se da ga pomažu. Nove iskane drugove. Jer je odbačen. Nema nikog drugog do, do muslimana. I šta će on da radi u ovakvoj situaciji? Ako ima ljude oko sebe koji, koji ga samo što, što ga ne ščepaju za, za gušu. Koji žele da mu crna autoritet. Zamislite tu sredimu. Ili nije odbačen. Ili i dalje voljen u svom plemenu u svoj familiji. I dalje se rukuje. I dalje se miješa sa ženama iz svoga plemena. I dalje gleda ne spušta pogled njihovi istinnih mjesta. I dalje čuti na njihove kufove. I dalje sa njima gleda španske serije. I dalje sa njima gleda španske serije. Onda neće biti odbačen. Neće biti odbačen. Ako može šta s muslimanem može. Ako ona ima i dalje svoje staro društvo. Ezićene ljudi jeziku. Odužit ćemo hudbu vraću. Ovo je mnogo važna hudba još desetak minuta u ime Allaha subhanutara gledat ću da skratim još manje drug druga braćo drug druga gibeti govori ono što mu ne bi bilo drago subhanutara jel ti drag taj drug hladnoća hladnoća Allah ne mu stane hladni odosi ne trepne ogovori svog druga, svog brata Allah ne mu stane ljudi su dodavali vodu jedan drugom i umirali jer su dodavali jedan drugom nisu utili svom bratu da popio vodu drug druga Deveta stvar ezijet će na ljudi jezikom Kaže nije se pokrivao kada bi vršio nuždu a drugi je ezijet ljudi svom jezikom A što poslanik sallallahu alajhi kaže odmorio se ili su odmorili od njega Kada je prošla dženaz On istarihun wa mustarahu minhu Callu ya Rasulullah mal mustarih wa mal znači Allah poslanici odmorio se i odmorio od njega Pa kaže za ovog drugog on kane Abdul fađiru. Ako je to bio neposlušni grešnik. Neposlušni grešnik od njega odmore Allahovi robavi. kraju u kom je živio. Čak bile i čak životinje. Ezijet je ljude jezikom. Ezijet nije dao mija ljudima. Zatim spušten nogavica do ispod članaka. Maslanik sallallahu sallam prenosi hadith. Slušajte ovaj hadith. Ovi koji spuštate svoje nogavice. Slušajte ovaj hadith pažljivo. To je nema rađenun. Jeđurl i ze husi fa bihi fa huo jete Ila njom il qijana. A hrađahu il buhari. Dok je čovjek nosio. Desilo se dok je čovjek nosio svoje nogavice. Pusta ih preko svojih člankova. Allah mu otvorio zemlju. Allah mu otvorio zemlju. I nije prestajao propadati U njoj sve do sudnjeg dana. Ovo je kazna u kaburu. Za one koji puštuju svoje nogavice. Svoje nogavice. Zavranje nogavice pred vjernicima, a kad vjernici odu, nogavice mu po znacima navoda porastu. Perastu članak. Zašto? Ne nevikava nefs, ne pokvaranost. To je pokvarano. Za ne treba biti musliman i kad vjernici odu, da ne treba biti islam i tamo, a drugom mjestu, van Mežvida, zar su pojeni kod vjernika koje želiš tim postupkom da zaradiš, preći je do lahavog zadovoljstva i srđbe, ne budite sakupljači pojena i ne ponašajte se dvojako. Vi koji radite za lahav din, ne da vaš rad bude samo sakupljanje pojena i ne uzimajte borbeni duh vjernicima. Uzimate borbeni duh vjernicima. Ovo važi za sve nas. Ovo je mudba koji prije svega govorim sebi. Wala tu zakunfusuku. Wallahu a'lamu al-taqa. Inna dait garansu li za sabab. Za nikoga. Allah najbolje zna se njega boli. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nam oprosti. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nam oprosti. Allahumma yaghfuru ya rahim. Oprosti nam. Allahumma yaghfuru ya rahim. Ya jawad. Oprosti nam sve što smo činili, i ja, i tajna. Allahumme zaštiti nas zabune i novotarija. Allahumme zaštiti nas zabude i novotarija. Novo o ti koji pomažeš vjernike, Allahumme utječimo ti sa toga da počinimo širk i da umremo na njemu. Allahumme utječimo ti sa toga da počinimo širk i da umremo na njemu. Allahumme zaštiti nas od velikih grijeha. Allahumme zaštitite nas od velikih grijeha. Allahumme zaštiti nas zločina, načini nam sunn sebi i drugima. Allahumme tječemo ti se toga da činimo zulum sebi i drugima. Allahumme oprosti nam, na dahni one kojima smo zulum učinili da nam da nam halale. Allahumma sačuvanas o holosti. Pa da zbog koholosti ne zatražimo halal. Allahumma sačuvanas takvog vida o holosti, ya Rabbal alamin. Allahumma sačuvanas se svakog sebeta koji vodi u kabursku kaznu. Allahumme učini nas jesnim kaburske kazne, ya Rabbal alamin. Allahumma učini da umremo sa tvojim imenom na ustima. I projevim nasa Muhammedom sallallahu alayhi sallam I uh, drugohima Allahume popravi naše stane Povećaj dubah ve jedinama Zbliži nas Vlare nam istinski islam Istinski obrazstvo I dabu Alhamdulillahi rabbil alameen Wa sallilahumma ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman kathira Wa aqim salah